aportazioa hemenngo kultura eragileek han egin dezaketena, han eta hemen eta eta jendeak han parte hartzea eta horrek batez ere e, nahiko genuke guztion artean alako komunitate sendoago bat sortzea etorkizunerako. Bai, hemenngo kultura eragileen eta hango kultura eragileen artean pentsatzea azken batean guretzat askotan esaten dugu doniban elo itsune edo maule bera edo baiona zeurruti dauden. Ba ez dakit munduan zehar begiratzen baldin badugu e, New York bat edo Paris bat ze distantzia duten eta gauzak nola gertatzen diren, esaten duzu hemen, ez gira hain urruti lortu behar duguna da, konstiente izatea, guztiok izan dezakegu aukera horretaz gozatzeko eta guztiok dugula laukera gozatzeko, emateko eta eragile izateko.